24. fejezet. Bázis, Philadelphia. Szeptember 17-e vasárnap, 19 óra 12 perc. Dorin 18 óra 50-kor jelentette Szonyának, hogy három 35 év körüli férfi jött ki a Hilly Grove 11-ből, és egy szürke Volvo 440-es típusú autót hoztak elő a házgarázsából. Sonja szólt niki hogy a Yamaha-val eredjen a Volvo nyomába. A Volvo azonban csak megállt a járda szélén, és nem ment sehová. Szemmel láthatóan az volt a dolga, hogy kövesse széket, amikor távoznak. Három perccel, negyed-nyolc előtt a rover kihajtott frenkiék udvarából a híligróvra. ra A Volvo a nyomába eredt. Niki követte őket. Sonja látni ugyan semmit nem látott a Frankyék házában folyó eseményekből, de hallani mindent hallott, mivel Francisék fel voltak mikrofonozva, és Francis el is helyezett egy mikrofont a halban az egyik szekrény aljára. Minden szempontból az történt, amire számított. A bemért mobilokat figyelte, hogy kihez fordulnak segítségért. Remélte, hogy nem szaladnak haza, mert ha például Frankie az apjától kér segítséget, és az apja segít is neki, akkor az azt jelenti, hogy rövidesen a legprofibb testőrök és más szakemberek tűnnek fel a városban. Ez alaposan megnehezíteni a dolgokat. Megszólalt a jakma telefon az íróasztalon. Szonyja felvette. Igen, szólt bele. Szia, itt kicsi! Hello, kicsi! Hallgatlak! Nemrég beszéltünk róla, hogy nézek utána járta a kehekkerek Hartmann, Tildén, meg a többiek gépein, és ha igen, mikor először. És találtál valamit? kérdezte Szónja. Aha! Ez a James Tilden nevű fickó három napja elküldött egy e-mailt, egy nagyjából ugyanolyat, mint Hartman, de még nem kapott választ. Ő is azt firtatja, hogy miért nem állnak vele szóba a szülei. Arra egyelőre nem sikerült rájönnöm, hogy mi az oka ennek a nagy szünetnek. Megszereztem Hartman és Tildane szüleinek e-mail címét, és amikor vételem volt a gépük, beslisztoltam. Ügyesek, biztosan van egy-két jó számtek biztonsági tanácsadójuk, mert egyikük gépén sem volt semmi, azokat kizárólag internetes kommunikációra használják. Szóval nem lettem sokkal okosabb. Minden esetre egy valamit sikerült kiderítenem. Tédén anyjának internetes gépén járt egy hacker szeptember 1-én 13:44-től 13:57-ig. Van egy impulzus számláló a gépen, és ha valaki beslisszól, még ha a képernyőn nem is látszik, jeleket küld a gépre, a számláló pedig számolja és rögzíti az adatokat. A hackerük ezt vagy nem tudja, vagy nem volt ideje visszaállítani a számlálót, vagy nem tudta feltörni a kódját, és elfelejtett később visszatérni, és eltüntetni a nyomokat. Szóval ott járt, és azt hiszem ő sem talált semmit. Ugyanilyen jelszámláló van Frank Hartman, James Tilden, Victor Jackson és még a másik két gépén is. Ez most egy kis kulisszatitok, úgyhogy jól figyelj! Van bár a jelszámláló, meg vannak a beérkező üzenetek, amik adott mennyiségű jelből állnak. Az összes üzenet összes jelét össze kell adni, és a kapott számot ki kell vonni a jelszámláló jelenlegi állásából, és így megkapjuk, hogy jár te hekker a gépen meg még azt is, hogy mikor és mennyi időt töltött ott el. Reméltem, hogy nincs számlálójuk, mert ha nincs, akkor egy kicsit nehéz lett volna megtalálnom a hekkerek nyomait, kivéve, ha nagyon bénák. De sajnos van nekik, és sajnos a kódjuk, meg eredeti gyári, amiből nincs sok. Nekem meg egy teljes listám van ezekből a gyári számlálókódokból, szóval elég gyengúci feladat volt. Legalábbis neked kicsi. Én az életben nem jöttem volna ezekre rá. Ismerte beszondja. Na jó, de nekem ez az életem. Te is biztos nagyon profi vagy a saját szakterületeden. Fogalmam sincs, hogy ki vagy, de mert jakma telefonod van, és mert akkor hívsz, amikor csak akarsz, és mindig kapcsolják a hívásodat, egészen biztosan valami nagy ágyú vagy. Szóval gondolom, te is ilyen vagy a saját szakterületeden. Remélem. Ne szerénykedj. Azt mondják, az vagyok. Na ugye. Elmondjam, hogy melyik személy gépén mikor és mennyi ideig császkált hekker? Ez nem érdekel, csak azt szeretném tudni, hogy mikor járt a kompjútereiken az első. Nos, ez elég érdekes. Mind az ötük gépén ugyanakkor, ugyanazon a napon és időben is alig van különbség. Három órán belül valaki meglátogatta mindegyiküket. Ez 1996. augusztus 31-én történt. Öt nappal azt megelőzően, hogy elkezdték a tanulmányaikat a Watson Egyetemen, azon a napon, amikor megkapták az internet hozzáférést, és ezt azzal ünnepelték, hogy barangoltak egy kicsit a neten. – Ez tényleg érdekes – mondta Szonya. Felírta a dátumot egy jegyzetfüzet legfelső lapjára. – És van még valami. Mindegyikük gépén találtam pár érdekességet. Egy-egy vírust, melyet a negyedik felcsatlakozás idején telepítettek, 1996. szeptember 3-án este. Ezt a vírust LHNX23-asnak nevezik. És mit tud? kérdezte Szonyja. e küldeni. Van egy címlistája, hat e-mail cím van benne, és a gép összes anyagát elküldi ezekre a címekre. Kétféleképpen lehet aktivizálni. Az egyik módszer, hogy küldeni kell neki egy e-mailt, melynek címe a jelszó. Ezen kívül öt naponta elküldi az összegyűlt anyagot. Tök jó, nem? Fel sem kell másznod a gépre, és mégis mindent megtudhatsz, amit akarsz. És akkor az a hekker, akit nemrég észrevettél, kezdte szonja, de még végig sem mondta, már rájött, hogy miért nem használták a vírust. Persze, gondolom, amit kitöröltek, azt nem küldi el. Így van. – Annyira azért nem jó. Nekem olyan is van, ami azt is összeszedi, amit kidobtak a fáj nyilvántartásból. – Veszélyes vagy, kicsi, de ezt most komolyan mondom. – Aha, ne kicsivel, ha van internet hozzáférésed. De ha nincs, akkor se. Egy szeparált gép se teljes védelem kicsitől. Nevetni kezdett. – Furcsa, amikor első szám harmadik szemében beszélek magamról, nem? – Na de menjünk tovább. Victor Jackson ma 14 óra 15-kor megengedte Karina Willmarknak, hogy használja a gépét, és küldjön egy e-mailt haza. 12 percig beszélgettek az apjával. A hacker, aki a Hilly Grove 11-ben lakik, azonnal Ashley szólt Willmark apjának gépére, és mentem én is. Lemásoltam a teljes memóriát, azt is, amit letöröltek, de amit még el lehetett érni a lemezen. Át tudom neked küldeni az anyagot, ha gondolod, de semmi érdekes nincs rajta. Ez a korina régebben még, amikor otthon lakott, egy csomót levelezett, és minden levelet, amit kapott, megőrzött. Kis és szerencsétlen egy lány, de egész jó fej. Na, akarsz valamit? Küld el nekem, amit Vilmár írt. Mindent, mondta szonyja. Oké, okay, mindjárt ott lesz. Akkor én figyelem a gépeket, és ha van valami, hívjuk egymást. Így van. Köszi kicsi, és szia. Szia, szonyja. Szonyja éppen befejezte a beszélgetést, amikor az IV ezres telefonon odaszólt Nelson a roverből. Megérkeztünk az ármat a parkhoz, mondta. Sétálunk egyet. Oké, menjetek elég messze ahhoz, hogy a követőiteknek is ki kelljen szállniuk a kocsiból, mondta Szonya. Rendben, mi csináljunk velük? Semmit, csak csaljátok el őket a kocsijuktól. Meg lesz, majd beszélünk. Oké, Szonya bontotta a vonalat, és Nikit hívta a motoron. – Niki, rövidesen hozzáláthatsz? – A biztonság kedvéért ellenőrizzem, hogy van-e jeladó a Volvon? – kérdezte Niki. – Persze, mondta Szonya. – A motorodon is van egy, hogy mindig tudjuk. Szonya észrevette, hogy Frenki telefonál a mobilját. Merre jársz? – Ha van nekik, miért be? Most mennem kell. Szia! – bontotta a vonalat, és behozta a Nájman központi vételi egység hangszóróira a mobilt. – Tek! – – Ide azonnal, azonnal, kurvára fontos, azonnal! – hadarta Frenki remegő hangon. – Mi a fasz történt? – kérdezte egy fickó a vonal másik végén. Szonya felismerte, csikkó volt, tehát hozzájuk fordulnak védelemért. – Majd elmondunk mindent, most azonnal gyertek ide, kurva fontos, értsd már meg! – Vazd meg, gyertek ide most azonnal, és kell egy csomó, kurva csomó fegyver! – Valaki rátok szállt? kérdezte Csikkó. Bazd meg, gyere ide, gyere ide, bazd meg! Valaki ki akartak minket nyírni. Kurva gyorsan gyertek ide, bazd meg! Sokan, kurva sok fegyverrel! Jól van, jól van, nyugi már, oda megyünk. Oké, okay. nyugi haver, már megyünk is. De kurvára gyorsan, kurva gyorsan, bármikor visszajöhetnek. Jó, jó, indulunk, mondta Csikkó, és letette a telefont. Szonya figyelte a többiek mobilját, de nem telefonált senki. Hívta Dorint. Mi a helyzet feléd? kérdezte. A 11-es házból két férfi jött ki, elsétáltak Hartmannék házához és nézelődtek, majd elmentek, és azóta sem jöttek vissza. Lekaptam őket, egy fiatal nő kinézett az emeleti ablakon, körülbelül tíz másodpercig nézelődött, majd eltűnt. Azóta sem láttam. A Hartmann házból senki sem jött ki. Korina Wilmark többször is kilesett az ablakon. Nagyon ilyetnek tűnt, sorolta Dorint. Oké, okay, majd beszélünk. Szonya Frankiek mobiljait néztem, de egyiken sem beszéltek. Hívta Nelsont. Jönnek utánunk, mondta Nelson, de csak ketten. A sofőr a kocsiban maradt. Az baj, váljatok három felé, és távolodjatok el egymástól. Menjetek külön úton, és csináljatok gyanús dolgokat, mondta Szonya. Rendben, meg lesz, ígérte Nelson, aztán bontotta a vonalat. Szonya Nikit hívta. Niki! Készül. a sofőr valószínűleg rövidesen hívást fog kapni, mondta. Én készen állok. Niki három másodperc múlva folytatta. Hívják, megpróbálom bemérni. Az egyetlen problémát az okozhatta, ha a sofőr nagyon gyorsan bontja a vonalat és fut. Viszont ha három embert követnek, mindenki egyet, akkor szükséges lehet, hogy kapcsolatban maradjanak. Szonya figyelte az óráját. Három másodperc, négy. Hagzúgás hallatszott a Naiman központi vételi egység hangszóróiból. Megvolt a sofőr telefonja, be volt mérve. – Kész! – jelentette Niki. – Megvan! – mondta Sonja. Elment a fickó? – Igen. – Akkor láss hozzá a kocsihoz, Jelent, ha megvagy! Múr beszélt telefonon a kocsijából, belehallgatott. Az anyjával beszélgetett, elég unalmas volt. Szonja végignézte a többi bemért mobilt, de egyiken sem folyt beszélgetés elnézett múr lakásába. Semmi. A Frederikson intézet következett. Előbb a panoráma objektíves kamera, majd Waldhaus irodája. Sehol senki. Válthaus mercedes -e az intézet garázsában állt, ő pedig a biztonsági irodában tartózkodott. A cipőjébe és a nadrág szíjába rejtett jeladók tanúsága szerint. Szonja kezébe vette a jakma telefont, közben megnézte, hol van Folberg limuzinja. A házában volt. Hívta kicsit. Bocs, hogy megint zavar a kicsi, mi van már megint? kérdezte kicsi unottan. Jól hallom, éppen eszel? Aha, épp egy extra fűszeres mexikói ízesítésű hambucit majszolok. Mi a helyzet? Jó étvágyat. Van Filadelfiában egy biztonsági cég, a neve Goldman Security, akik foglalkoznak személyvédelemmel és objektumvédelemmel is. Nézz utána, hogy kiket vett fel a Frederikson Pszichiátriai Intézet, vagy dr. Jim Waldhouse. Valamelyik a kettő közül, de nem tudom melyik. Tudj meg mindent a felvett testőrökről. Képzettség, fegyverzet, minden érdekel. Ha megvan, jelentkezz. Nagyon finom ez az extra fűszeres mexikói ízesítésű hambuci. Nyam-nyam, és te nem kapsz. Oké, okay. mosolyodott el szónja. Majd valahogy meghálálom. Szia! Szonja még le sem tette a telefont az asztalra, amikor a másikon hívta Niki. – A kocsim van mikrofon és jeladó is – mondta. – Bemértem őket, küldöm az adatokat. – Jöhet! Nyolc másodperc múlva Szonja fél méterre pontosan tudta, hogy hol áll a megfigyelők volvója, és hallotta, hogy a kocsiban csak lehalkították, de elfelejtették kikapcsolni az autórádiót. Hartmann ház, Healy Grove, Philadelphia. Szeptember 17-e vasárnap, 20 óra 12 perc. Egy terepszínű és egy piros Hammer terepjáró tűnt fel a Healy Grove-on, és egyenest Frankiék házához hajtottak. A házhoz tartozó telek kapuja nem volt bezárva, mert bentről a házból nem lehetett, a kapuig kimenni meg senki sem mert. Kori a második emeleten állt az egyik utcára néző ablak mögött, és rémült arccal figyelte a két zsippet. – Két kocsi jött! – kihabálta ilyettem. – Milyen kocsi? – kérdezte Frenki, aki a szobájából nyúlt az egyik ágyon. Ott volt még Svíti és Márki is. Szerették volna belőni magukat, de elfogyott a heroin, ami csak nagyon ritkán fordult elő. Teresznek persze volt egy adag, de arról mélyen hallgatott, és arra tartalékolta, amikor majd megint visszajönnek, és meg kell ölnie őket, vagy öngyilkosságot kell elkövetnie. Olyan katonai, az a hábet is, ami nektek is van, szólt hátra Kori. Hammer? Igen, az, két hammer. Milyen színű? Az egyik pirosa, a másik meg olyan terepszínű. Ezek csikkóék. Kori, engedd be őket! Kori eljött az ablaktól, kétségbeesett arccal fordult Frankyhez. De miért pont én? Mert azt mondtam. Takarodj az ajtóhoz! üvöltött rá Frankie. Kori sírni kezdett. A félelemtől remegve elindult lefelé a lépcsőn. Nem merte ellenkezni vagy megtagadni Frankie parancsát, mert attól még jobban félt, hogy kegyvesztet lesz és kidobják innen. Mint hogy Franciszék visszajönnek, és őt is fejbe rúgják. Csikkó az ajtón dörömböd. Nyissátok már ki! Kiabáld be. Kori leért a földszintre, és kilesett az ajtó kémlelő nyílásán. Felismerte Csikkót. Kinyitotta az ajtót. Á- Kori baby! – rikkantotta Csikkó. Belépett a házba, és lesmárolta a korit. Hát a többiek kicsim? kérdezte. Közben betódult a banda néhány tagja. Tíz jó nagy darab, feltűnően öltözött, kigyúlt fickó. Kori megnyugodott. Na, most jöjjenek vissza, mondta magában. Mindenfelé a házban, mondta mosolyogva, a könnyeit törölgette. Csikó felülöltött. Megjött, Csikó! James és Terence jelentek meg. Terence erősen sántított. James arcán lila foltok égtelenkedtek. A konyhában rejtőztek, késekkel voltak felszerelve. – Na végre! – kiáltott Terenc. – Csukjátok már be azt a kurva ajtót! – Hé, nem kell ennyire fosni, haver! – vetette oda Csikkó. – Igen? – mered rá Terenc dühösen. – Nem te voltál itt bazd meg! Nem a te pofádat verték, péppé haver! Én tudom, kikkel álltunk szemben, neked meg Fingo róla. Úgyhogy csukd be azt a kurva ajtót! – Jó van, na! Csikó hátra hátrafordult. Ajtó! szólt az ajtóhoz legközelebb álló emberének, aki bevágta az ajtót. Megjelent Frankie, Sweetie és Márki a lépcsőn. Lassan a lányok is előjöttek. Sweetie alig bírt járni, a homlokán hatalmas véraláfutásos pup, amit Gordon ök lehagyott. Márki hasonló kép nézett ki, mint James, Frankie kissé furcsán járt és érdekesen tartotta a karját. Némileg megviselték a vitrínet szekrényben való landulások. – Csak ennyien? – torpant meg Frankie a lépcső alján. – Bazd meg, Csikkó, mondtam, hogy kurva sokan gyertek. – Mi a fasz történt itt? Ti nem szoktatok így fosni. Mi a fasz történt? – nézett körül Csikkó. – Ki a fasz rakott eltiteket ennyire? – Fegyvert! Hoztatok fegyvert? – kérdezte szvíti idegesen. – Ja, na náhogy hoztunk. Csikó hátrafordult és bólintott négy emberének, akiknél hatalmas zöld vászontáskák voltak, amit alig bírtak el. Letették a táskákat a földre, és szétszépzárazták őket. Frankie, Sweetie, Marky, James és Terence belelestek a táskába. Dugik voltak fegyverekkel. Oké, okay, bólintott Frankie. Kell hó. Mi van? Hó? Senki nem mondta, hogy kell hó. Bazd meg! kiáltott Frenki kétségbe esetten. Kisebb gondom is nagyobb volt annál, mint sem, hogy hóra gondoljak, bazd meg. Csak van nálad egy kis hó, nem? Kobra, csettintett Csikó, adj nekik! Honnan a faszomból? kérdezte Kobra. A saját készletünkből. Ó, oh, hogy az a jó kurva! Kobra kiment a terepszínű Hammerhez és egy bőrtáskával tért vissza. Most csak egyet-egyet kaptok, majd hozunk. Hülye faszok! Miért nem szóltatok? Ha kell, annyi hót hozunk, hogy belefulladtok. A nem szóltok. – Jól van, fog már be! – ripakodott rá Frenki. Kobra pofákat vágott, és mind az ötüknek dobott egy kis Na Picsák! – nézett Kobra a lányokra. – Nekem kell! – mondta Melinda, és elindult Kobra felé. – Nos! – fordult Kobra Frenkihez, hogy fizeti a lányokét. – Jól van! – legyintett Frenki. Most mindenkire szükség volt, még a lányokra is, akik előtt Francisék megalázták őket. Kobra minden lánynak adott egy adag heroint. Kori is kapott. Én... én nem tudom, hogyan kell, mondta Kori. Nem akart rászokni a heroinra, de az sem akarta, hogy kinevessék és kegyvesztett legyen. Majd én megmutatom, vigyorgott rá Kobra, kivillantva öt aranyfogát. Köszi, mosolyodott el Kori anélkül, hogy mosolyogni lett volna kedve. Rajta kívül volt még néhány lány, akinek fogalma sem volt, hogyan kell a heroint használni, de nem szóltak. – Na nyögjétek már ki, hogy mi történt! – csattant fel Csikkó. – Menjünk fel, mert lehet, hogy itt ólálkodnak még a ház körül – mondta Frankie. Csikkó rámutatott három emberére. – Ti hárman, menjetek ki, járjátok körbe a házat! – Három ember nem lesz elég – kiáltotta James. – Hányan voltak? – kérdezte Csikkó. – Hárman – mondta James. – Három csávó? Három csávótól vagytok ennyire begyulladva? – nézett Csikkó Jamesre tágra nyílt szemmel. – De te nem voltál itt, bazd meg! – üvöltött James kikelve magából. – Fogalmat sincs, milyen kibaszott, megveszekedett, elmebeteg nehéz fiúkat küldtek a nyakunkra. Három ember kurva kevés lesz, leverik őket, mint a szart. – Na jó, Csikkó még három emberére rámutatott. – Akkor menjetek még ti is. Nyomás! A kiválasztott hat fickó csőre töltötte a pisztolyát, és elindult a bejárati ajtó felé. – Három jól öltözött ázsiai fickó! – szólt utánok James. – Legyetek óvatosak, ezek nem tréfálnak! – De mi se! – vigyorgott Jamesre az egyik kiválasztott fickó, és kimentek a házból. Csikkó járkálni kezdett, oda ment az összetört pittinihez. Jól összebarmolták! – jegyezte meg. – Na, mondjátok, mi az ábra! – Menjünk fel! – mondta Frenki. Semmi kedvem itt lent pofázni. Az emeleten azért mégiscsak jobb. Ebben tévedt szöregem, jelentette ki Csikó, és leült az egyik fotelba, másfél méterre attól a szekrénytől, aminek aljára Francis egy mikrofont helyezett. Ha tényleg olyan jók, és le tudják rendezni hat emberemet, amit, hagyjegyezzek meg, nem igen hiszek, vagy el tudják őket kerülni, és bejutnak a házba, és mi nem vagyunk itt, akkor kis pofám elrejtőzhetnek bárhol, és lesből támadnak. Vili? De ha itt vagyunk, kiszúrjuk őket, és akkor adunk az arcukra. És a hátsó ajtó mutatott hátra Márki. Az egész társaság a jelzett irányba fordult, bár innen nem lehetett látni az ajtót. Csikkó rámutatott egyik emberére. Vigyél ágyut, és nézd meg, ferde látsz, nyírd ki. Oké, okay, Csikkó, bólintotta a fickó. Oda ment az egyik szétszípzárazott táskához, és kivett belőle egy 18,5 mm-es, 12 lövetű sörétes, striker vadászpuskát, meg egy doboztöltént. Csikó eközben előkapta a telefonját, és beütött egy számot. – Balat alaposan nézzétek meg a hátsó ajtót is! Hesszőjétek meg az árat, hogy látszik -e rajta erőszakos behatolás nyoma! Csikó összecsukta a telefont, és a zsebébe dugta. – Még mindig arra várok, hogy valaki elmondja, mi a fasz történt itt. Csikó embere elkészült a puska töltésével. Kibiztosította és elindult a ház hátuljába, hogy megnézze, hát ha ott vannak Francisék a hátsó ajtónál. Frenki a táskák felé nézett. – Ki valami jó stukker? – mondta. – Kobra, adj nekik Desert Eagle-t! – rendelkezett Csikó. – Jól van! – bólintott Kobra oda sétált az egyik táskához, legugolt és krómozott 44-es Dessert Eagle pisztolyokat szedett elő. Először Frankinek, aztán Markinak, majd Jamesnek, utána Terencenek és legvégül Sweetinek dobott egyet. Egy kicsivel jobban érezték magukat a súlyos fegyvertől. – Na, megtudhatom végre, hogy mi a faszon volt itt, vagy előbb kell még egy atombomba is haver? – kérdezte Csikkó gúnyosan. Frenkiék összenéztek, aztán oda mentek Csikkóhoz, és leültek a fotelokba meg a kanapéra. Örködjetek, mondta Csikkó az embereinek, aztán a lányokhoz fordult. Húzzatok a konyhába, csináljatok szendvicseket mindenkinek. Mi legyen rajta? kérdezte Kori. Rátok vízom, legyintett Csikkó. Na, kifelé, most a férfiak tárgyalnak. A lányok kimentek a konyhába. Csikkó Frenki szemébe nézett, hogy kezdheti. Nem is tudom, hogy pontosan hánykor, de nem is számít. Minden esetre valamikor hat és fél hét között történt, vagy valami ilyesmi, mondta Frankie. Egyszer csak csöngetnek. Megjelenik három ázsiai fószer, talán japánok, a fasz tudja. Beállítanak kurva elegánsak, kifinomult modorú csávók, akiken látszik, hogy nagyban játszanak. Na gondolom, ezek vagy állásügyben jöttek, vagy apám üzlettársai, esetleg azok akarnak lenni. Szóval viselkedtem. Érted? Tudod, hogy van az, az ember igyekszik normális lenni, amikor az érdekei úgy kívánják. Erre megszólal az egyik, hogy a barátja valami fasságot hallott a rádióba, amitől felhúzta magát, és most kell neki egy kapuccinó, mert csak attól tud megnyugodni. Oké, okay, mondom, kap egy kapuccinót, ez még belefér. Miért is ne? Elindulok a konyha felé, és közben kérdezem, hogy honnan ismernek bennünket. Erre mondja a fószer az meg, hogy sehonnan. Érted? Sehonnan. Egyszerűen csak erre jártak, szólt a rádió, volt valami hülye hír, és gondolták, bejönnek egy kapucsinóra. Ennyi. Érted? Kínomban már arra gondoltam, hogy ez a kandikamera, mert más nem tudtam elképzelni, mint hogy ez csak egy vicc. Hát komoly nem lehet. Ilyen hülye ember nincsen, aki összetéveszte egy normál lakóházat egy étteremmel, ahol rendelhet egy kapucsinót. Gondoltam, ezekkel elszórakozunk, ha már itt vannak. Kimentem a konyhába, csináltam egy szar kapucsinót, aztán bejöttem, és leöntöttem az egyik faszfejet. Így. Frenki mutatta, hogy milyen gyors volt a mozdulat. De a csávó bazd meg elhajolt, és az egész kapucsinó összebaszta a falat. Mutatta, hogy hol van a folt. Csikó meg is nézte. Lehet festeni az egész szart a picsába. Na mindegy. Erre a fazon elkezd pattogni ide-oda, mint a gumilabda, és egyszer csak belémrült, de valami eszméletlen nagy erővel, amitől beleszálltam a vitrinbe. Ezen a ponton Baz meg kurvára bepöccentem. Elővettem a baseballütőt, hogy szaráverem, de egyszerűen nem tudtam eltalálni. Mind az ötünket, érted? Mind az ötünket szarávertek Baz meg. Emlékszel hány faz fejet vertünk el együtt? Ha valakit megcsaptam, az padlót fogott. Olyan nem volt, hogy álva maradt, vagy hogy el sem találtam. Ilyen soha nem történt meg. Tudok verekedni, tudok verekedni. Bárhová is mentem, levertem mindenkit. James is tud verekedni, meg Sweetie is, meg márki, meg Terence is. És ha mi öten valakit le akartuk nyomni, akkor lenyomtuk. És kurvára nem számított, hogy milyen karate edzésre járt Baz meg. De ezek hárman... Frank Ziháni kezdett, kidagadt az a halántékán. Bazd meg! Ezek hárman olyan karatemesterek voltak bazd meg, hogy szar se tudtunk velük csinálni. Frenki teljesen belelovalta magát, már remegett a hangja az idegességtől, felpattant, aztán visszaült, elővette a heroint. Tedd el, haver! szócsikó, Most gondolkodnunk kell, majd utána. Frenki belátta, hogy igaza van, és elrakta az acskót a zsebébe. És hadd mondjak még valamit, emelte fel a kezét Franki. Kurvára biztos, a nyakamat teszem rá, hogy ezek hárman nem véletlenül jöttek ide. Mérget vehetsz rá, hogy ez nem véletlen volt? Ez egyértelmű, bólogatott csikkó. Franki Terencehez fordult. Milyen kocsijuk is volt? Angol kocsi, egy Rover 75-ös, 1999-es modell, felelte Terence. Nem nagy szám de ismerek olyan csávót nagy cégek közép és felső vezetői közül, akiknek ilyen roverjük van. Aféle elegáns hivatali kocsi, amit az ember maga vezet. Nem valami drága, de a saját kategóriájában minőségi áru. Szóval ideállítanak egy ilyen roverrel, vette vissza a szót Frenki. Három ilyen csávó, három ilyen kurva elbaszott karatemester nehéz fiú. – Van arról fogalmad bazd meg, hogy ez a néhány perces jelenés mekkora pénzben volt? – Hét szentség, hogy összehozni három ilyen kaliberű verekedőt, az kurva nagy pénz. Csikó bólintott. – Hallottam olyan fazonról – mondta bizalmas hangon – mint aki nagy titkot árul el, és nem akarja, hogy más is hallja, akinek ezer dollár az óra bére. Oda megy egy csávóhoz, vagy többhöz, és nem érdekli, hogy ki az, hogy mekkora neve van, meg mekkora az arca, Egyszerűen leveri, és semmit se tudsz vele csinálni. Ha az a fazon le akar verni, akkor lever és kész. Mert egy állat. Egész életében ezt csinálta. Egyzet, harcolt, járta a világot, és mindenféle embereknél tanult harcművészetet. Kurva kemények. Ha ide jönne három ilyen specialista, mi tizen sem tudnánk leverni őket. Fegyver nélkül nem. – Azt mondod, az a pár perc, amíg itt voltak, valakinek 45 rúgóba került? – kérdezte Frankie. – Neki nem volt nagy összeg, de nem tudta elképzelni, hogy létezzen olyan szolgáltatás, ami óránként tízezer dollárjába kerüljön. Hát még 45 ezerbe. – Vagy többe? – mondta Csikkó. – Ezek a fickók, hogy ne legyenek feltűnőek, gyakran egyedül dolgoznak. Három specialista nem nagyon szokott összeállni, legfeljebb egy specialista – akinek vannak emberei, akik alkalmasint a tanítványai, mert nagy ritkán tanítanak is. De hogy három specialista összeálljon egy bunyóra, Csikó a fejét rázta. Valakinek ez embertelenül sok pénzében van, és még az is kevés. Ehhez nem csak kegyetlen sok pénz, de eszméletlen összeköttetések is kellenek. – De ki csinálja ezt? – szólalt meg Márki. – Nem léptünk senkinek a tyúk szemére – jelentette ki Sweetie. Néha baromkodunk, de nem vagyunk őrültek, nem lépünk nagymenők tyúk szemére, ekkora hibát biztosan nem követnénk el. Így van, tényleg nem léptünk senkinek se a tyúk szemére, bólogatott Frenki, és nem is sértettük meg senkinek az érdekeltségeit. És apád? kérdezte Csikkó. Apám állandóan ezt csinálja, de ő túl nagy falat. és talán éppen ezért választottak téged. Franky elgondolkodott, felhúzta a vállát. – Na és, mit akarnak vele elérni? – A szólók apámnak ideküldett küld egy hadsereget, felkutatja, aki ezt tette, és kicsinálja. – Nem, ennek semmi értelme. – Ráadásul… Franky megrázta a fejét, felsóhajtott. – Apámat kurvára nem érdeklem. Ha történne velem valami, le se szarná. – Hát igen, most, hogy belegondolok, talán nem is küldene ide senkit. – Igen, valószínűleg így történne. Napok, hetek óta el se tudom érni, még anyámat sem. – Oké, okay, számomra az egész szitu teljesen vili, mondta Csikkó. – Amire nektek most szükségetek van, az a védelem, és én ebben tudok nektek segíteni. Címborák vagyunk és üzlettársak, de a védelem az védelem. Ez is egyfajta üzlet, amivel azt akarom mondani, hogy nincs ingyen, sőt, bele fog kerülni nem kevés lóvéba. – Nem gond, legyintett Franky. Nem lehet, hogy valaki azért szállt ránk, hogy elüldözzön minket ebből a házból, szólalt meg Terenc. Vagy valaki járja a pénzesebb környékeket, és védelmi pénzt akar beszedni? És felbírál el hozzá három specialistát? nézett rá Csikkó, aztán megrázta a fejét. Hmm, nem túl valószínű. De talán nem is specialisták voltak, mondta Terenc. Csikkó elgondolkodott. Igaz, lehetséges, mondta. Talán csak elég jól tudnak bunyózni és kész. – Hát persze! – kapott a fejéhez Csikkó. – Ez a legvalószínűbb. Valaki kinyomozta, hogy hollaknak a környéken igazán gazdag csábok, és most végigjárják őket. Rájuk ijesztenek, aztán védelmi pénzt kérnek. – Szerintem is! – mondta Frankie elgondolkodva. – Említetted a védelmet? – Ja, itt hagyom öt emberemet, akik... – Öt ember! – kiáltott fel James. Ötten nincsenek elegen. Te nem voltál itt, bazd meg. Te nem tú. Oké, okay. emelte fel Csikó a kezét, hogy lecsendesítse James-t. Megmondom, mi lesz. Ide küldöm tíz emberemet. Tíz tökös, bepipult fószert állik felfegyverezve. Nem lesz gond. Minden oldalra, ablakba állítok egy csávót, hogy figyeljen. Nem lesz gond. A kérdés az, hogy mit akartok. Tovább akartok lépni? Tovább lépni? kérdezett vissza Franki. Ezt nem értette. Felhajtani ezt a három feldeszemű fejet, mondta Csikkó, és mielőtt folytatta, tartott egy kis hatásszünetet. És kinyírni. Frenkiek összenéztek. A dű, amiért megalázták őket, ott munkált bennük, és vért akartak. Szinte egyszerre bólintottak rá. Hogyan? kérdezte Frenki, Ahhoz meg kéne találnunk őket. Ez egy kurva nagy város, itt úgy el lehet tűnni, hogy sose találnánk meg, pláne, ha nem is tudod, kit keres. Fantom kép, mondta Csikkó, és megint tartott egy kis hatásszünetet. Tudom, hogy elég nevetségesen hangzik, de a tetves zsaruknak néha beválik. Kétségtelen, hogy a rajzolóik sok esetben töketlen balfaszok, akik olyan képeket csinálnak niggerekről, ami minden második niggerre ráillik olyan képeket sárgákról, ami minden második sárgára ráillik. De néha, hogy szakadna rájuk az ég, a rajzolójuk kurvára profi. Én láttam olyan fantomképet, ami úgy nézett ki az meg, hogy a fazon ezer közül felismertem volna első ránézésre. Na és hogyan csináljunk fantomképet? Megkenünk egy zsernyák rajzolót? kérdezte Sweetie. Nem, ismerek egy fószert, Tett koművész olyan tehetség a csábó, hogy magad aláhugyozol, ha meglátod, amit csinál. Olvas a gondolatodban. A csábó nem dolgozik albumból, neki nincsenek figurái, amik közül lehet választani. Ő csak és kizárólag egyéni kókat készít. Leül a fazonnal, megbeszélik, és a csábó közben készít egy rajzot egy papírra, és amikor befejezi, az álmodat ott látod a papíron. Nekem is csinált már pár tetkót, láttátok őket igazi művész a fazon. Csak beszélsz, beszélsz, nem is tudod, mit is kéne mondanod, hogyan írd le a képet, amit magadban látsz, de ez a csávó mégis le tudja rajzolni. Ide hívom, most. Ne basztuk az időt, mert ha elhúznak a városból, baszhatjuk a dolgot. Oké, okay, hívd ide a csávót, mondta Frenki. Drága lesz, mondta Csikó, miközben előszedte a telefonját. Drága, kinek? kérdezte Frenki, mondván, hogy nekik nem sok minden drága. Csikkó beütött egy számot. Becsöngött. A negyedik csöngésre vették fel. Hi, bear boy! Itt Csikkó. Egy címre kellene kijönnöd méghozzá azonnal. Nagyon fontos ügy. Vastag ügyfél. Hogy mi? Alkodsz éppen? Ez most sürgőségi meló. Nem hívnálak, ha nem lenne kurva fontos és sürgős. Mi? Nem, nem, tetkó. Csak egy rajz. Illetve három. Csak rajz, de baszott túl fontos. Frenki felmutatta három ujját, hogy jelezze, három ezret fizet a három rajzért, ha most jön. Figyelj, berboj, három rugó a tét, mondta Csikkó a telefonba. Nem érdekel, hogy alkotsz, tedd félre száradni a csá, akkor bulát. Kapd össze magad és gyere. Mondom a ci, nem fontos, értsd már meg. Oké, okay, hogy téged nem lehet hajtani. Igen, mindig jó voltál velünk, de most megértem. Oké, okay, megértem, de te is érts meg engem. Élet halál kérdése. Valakit meg kell találnunk, és le kéne rajzolnod, mert nincs róla kép. Hogy? Piti ügy? Lehet, hogy neked az, de nekünk a legjobb kell, és az te vagy, haver. Frenki öt újját mutatta fel. Az új öt ötrugó. A büdös életben nem keresel ötrugót pár perc alatt. – Na, ne magad, haver! Ne basztassam hiába a számat! Franky kezdett nagyon ideges lenni. Egy hajszálon múlt, hogy nem tépte ki Csikkó kezéből a telefont, hogy beleüvölcsön, hogy vagy idejön most azonnal, vagy kinyírja. Haver, figyelj! Én utálom százszor elmondani ugyanazt! – magyarázta Csikkó a tétovázónak. – Azt akarom, hogy gyere ide! Rajzolj le három képet, és kapsz érte öt rugót, öt ezer dolcsit! Amerikai dolcs. Igen, mi a faszra gondoltál? Jó. Jó. Oké, tudom, hogy máshol is van dollár. Oké, szarom le, hogy hol van még dollár. Gyere ide! Mondom a címet. Mi? Csikó kezdett ideges lenni, becsukta a szemét és hosszan fújta ki a levegőt. Frenki már ismerte. Tudta, hogy mindjárt beindul. Na, jól van, beszéljünk másképp, ha szép szóból nem értesz. Ide figyelj! Lehet, hogy kurva nagy művész vagy bazmeg, meg, de azért csak egy tetű kis tetkógyártó faszkalap. Tudod te, hogy ki vagyok én? Tudod te azt? Én vagyok itt a király. Az van, amit én mondok, és ha egyet csettintek, te estére hulla vagy bazd meg. Azt teszed, amit mondok, mert különben megdög lesz. Fogd már fel! Üvöltötte az utolsó három szót, ahogy a torkán kifért. Hilligrove kilenc! Csikkó megnézte az óráját. Kurvára tudom neked javasolni, hogy kilencre legyél itt, bazd meg! Nem ajánlom neked, te kis senki, hogy felhúzzál! Cikó vadul összecsukta a telefont, aztán bedugta a zsebébe. Oda fordult A hülye kis tetű! Azt mondja, nem tud jönni. Bazd meg, komolyan mondom, ha nincs itt kilencre, kinyírom a kis gecit. Esküszöm, hogy kinyírom! Kobra vigyorgott és a fejét ingatta. A világ tele van idiótákkal! Jegyezte Ahogy mondod, haver. Csikkó visszafordult Frankihez. Ha kész a rajz, összecsődítem a bandát, és felforgatjuk a várost. Ár? kérdezte Franki. Ha itt vannak, Filiben, 25 rúgó, ha elmentek, akkor a faszom tudja. 25-ért felhagyjuk, ha a városon belül vannak, és kinyírjuk nektek őket. 25 év koponyánként. Ez baráti ár. Oké, menni fog. Bólintott Frenki. Csikkó is bólintott, ez azt jelentette, hogy megkötötték az üzletet. Felsóhajtott, keresztbe tette a lábát. Kettőt tapsolt és felüvöltött. – Hé, puncik, hol van már a kaja? Semmi válasz. – Nem hallják innen, mondta Márki. – Kobra, szólj már nekik! Kobra vigyorogva elindult a konyha felé. Csikkó visszafordult Frenkiékhez. – Ha minden jó megy, mondta, holnap ilyenkorra már hullák lesznek. Bázis Philadelphia, szeptember 17-e, vasárnap, 22 óra 30 perc. Francis, Nelson és Gordon újabb célpontjuk felé tartottak. Megijeszteni Kenneth Fallberget. Mivel Folberg házának elég jó biztonsági rendszere volt, és mert magas kerítés vette körül, a kaput pedig állandóan zárva tartották és őrizték, nem lehetett hozzá csak úgy bejutni. Az egyetemen elég egyszerű lett volna, de ott a Watsonon mindig nagyon sokan voltak, és ezen okból nem lett volna szerencsés. Egy ijesztésnél tilos volt ártatlanokat is halára rémíteni. Volberg ijesztése a tervek szerint abból állt, hogy Francisék oda mennek a kapuhoz, a kijövő biztonsági embert leütik, aztán többször rálőnek a házra, ügyelve, hogy senki se sérüljön meg, majd elmennek. Niki követte őket a motoron, hogy amikor Francisék távoznak, az őket követők nyomába eredhessen. Szonya kényszerítette magát, hogy ne kezdjen el gondolkodni a merényleten, azon hogyan végezhetne egyik vagy másik célponttal, mert alapszabály volt, hogy amíg az aktuális fázist nem zárták le, nem kezdenek el foglalkozni egy másik fázis kérdéseivel. Szonyának szóval be kellett ismerni, hogy tévedett az ügyet illetően, mert nem gondolt rá, hogy az mennyire bonyolult és szerte ágazó lehet. Egyelőre nem tudta egyértelműen megállapítani, hogy a kilenc lehetséges célpont közül kit fog majd likvidálni és kit nem, de ha mindegyikükkel végeznie kellene is, az nem okozna neki semmilyen problémát, sem fizikailag, sem szellemileg, sem érzelmileg. De hogy Frankieék Csikkóhoz fordulnak segítségért, ha baj van, és Csikkó segítséget is nyújtnakik, az egyértelműen azt jelentette, hogy Frankiéket csak úgy lehet likvidálni, ha Csikkót és Bandáját is likvidálja, mert ha nem teszi meg Frankie, Sweetie és a többiek halálának következményeként, a környezet, amiben Kristinek vissza kell térnie, veszélyesebbé válik, mint amilyen jelenleg. Ez pedig nem megoldaná a problémát, hanem súlyosbítaná. Egy rakás felfegyverzett dühöngő őrült járná a város bosszúra szomjazva, és amikor bármi megtörténhet, akkor bárki meghalhat, Krisztin is, vagy valaki más, akinek nem lenne szabad. Az eredeti terv egyszerűen kivitelezhetőnek és megfelelőnek látszott. Szonya azt mondja Dorinnak és Nékinek, hogy ez csak egy gyakorlat, segítenek neki az első és a második fázisban. Aztán hazaküldi őket, és ő egymaga végez azokkal, akiket a második fázisban halára jelölnek. Csikkó feltűnésével azonban ennek lehetősége egyre távolabb került. Viszont ha egyedül nem képes a harmadik fázis végrehajtására, akkor hogyan rendezze el ezt a helyzetet? Az AJC sebészkés, ami azt távolítsa csak el, aki a veszélyt okozza, és senki mást. Ez az alapvető elv. Ez adja az AJC létjogosultságát. Szonya szóval likvidálhatná Csikkót és embereit, de csak bombákkal, ami sérteni azt az elvet, mert egy bomba esetében, aminek 50 emberrel kell végeznie, a hatások meglehetősen kontrollálhatatlanok. Egy AJC akciónál egy célpont halára jelölésének megalapozottabbnak kell lennie, mint az életmentő műtéti beavatkozás mellett szóló érveknek. Ha Frankie halála megoldja a problémát, akkor Frankie meg fog halni. Ha a halála bevonja a szituációba Csikkót, akkor Csikkónak is meg kell halnia. Ha Csikkó halála egy még nagyobb erőfeltűnését okozza, akkor azt az erőt is le kell állítani. A Frankie halálának következménye Cameron Hartman bosszúhadjárata, Cameron Hartmannak is meg kell halnia, és ha az ő halála egy újabb erőfeltűnését idézi elő, akkor halára jelölni és likvidálni valakit rendkívül kényes dolog. Az ügyből könnyen egy tehetséges Mr. Ripley válhat, amiben Matt Damon képtelen volt leállítani magát, és csak ölt és ölt és ölt, és egyszer már a végét sem látta többé. Ez pedig nem következhet be, mert Szonya célja az volt, hogy elhárítson minden veszélyt, ami christine leselkedett. Bárkit meg lehet ülni, bárkit a világon, minden emberrel lehet végezni, de kontroll alatt tartani egy merénylet következményeit, az az igazi művészet, az az igazi nehézség. Szonya a Naiman előtt ült, Múr lakására kapcsolt, ami természetesen üres volt, majd megnézte, hogy hol van Moore Ford Mondeója, és hol van múr maga. A kocsi a rendőrség parkolójában állt, Mur nyomozó pedig éppen az emeleti büfében tartózkodott. Sonja Walthouse házába kapcsolt. A dolgozószobájában elég nagy volt a tumultus. Hat testőr volt vele. Mi hatan elegek leszünk, doktor Walthouse, magyarázta az egyik testőr. Raymond és Harrison állandóan a házban maradt, hogy biztosítsa azt, nehogy valami meglepetés várja, amikor hazajön. Mi négyen kísérjük, bárhová is megy. Robinson és Brown az ön mercedes vezeti majd, és ők mennek elő, míg mi ketten, Bárston és jó magam ülünk önnel a páncélozott Lincolnban. Értjük a dolgunkat, doktor Válthaus. Kérem, bízzon bennünk! Válthaus gondolkodott. Most mit mondjak erre? Nézett végül a testőreim. Mondjam azt, hogy ha hibáznak, majd nem kapnak fizetést. Nekem akkor már mindegy lesz. Nézze, doktor Válthaus! Ha meg akarták volna ölni, számtalanszor megtehették volna. Nem akarom megrémíteni. De ha az életére pályáznának, már nem élne. Bárkit könnyedén meg lehet gyilkolni, akit nem övesz szakszerű biztonsági gyűrű. Önt már igen, önt tehát egy nehéz célpont. De hadd emlékeztessem ismét. A támadók csak meg akarták ijeszteni, és nem törtek az életére. Ha hagynak golyót a revolverébe, már nem élne. Aki simán le tud ütni egy két méter magas, 170 kilós embert, az valószínűleg tudna akkorát is ütni, amivel önt megölhetné. De nem tette. Csak ijesztés volt, és mi azért vagyunk itt, hogy ez többé ne fordulhasson elő. Walthouse a tenyerébe temette az arcát. A testőr folytatta. Robinson és Brown az intézeti irodája előtti folyosón posztolnak majd, és szemmel tartják azt, Továbbá állandó rádiókapcsolatban vannak az intézet biztonsági személyzetével. Bertson és jó magam pedig mindig önnel leszünk az irodájában. Walthouse felnézett. Szükségem lesz egy golyóálló mellényre, mondta. Ha óhajtja, reggelre itt lesz. Igen, kell nekem. Nem akarok kockáztatni. Rendben. A férfi kicsit odébb ment, elővette a mobiliát és beütött egy számot. Jó estét, John! Válasz, Cyrus vagyok. Egy A78 RG-golyóálló mellényt kérek a Nightingale sétány 29-be, holnap reggel hétre. Köszönöm. A testőr eltette a telefonját. Ekkor megszólalt a Jakma telefon az asztalon. Szonya felkapta. Égem? Szia, mondta kicsi. Szia, hogy mint érdeklődött szonya. Közben feljegyeztem, hogy Walthouse egy A78RG mellényt fog hordani, ami egy ruha alatti golyóálló mellény, és képes egy méterről megfogni egy szabvány 9 mm-es pisztoly golyót. Megvagyok. Épp befaltam egy zacskó, formájú gumicukit. Újságolt a kicsi. Fini volt. Hát ne egy meg karcsú vagyok, mint egy náccál. Képtelen vagyok hízni. Egyébként Walthouse hat testőrt fogadott fel, az aktáikat már is küldöm. Szonya beállította a ravaszkonni számítógépet, hogy fogadja az anyagot. – Jöhet! – mondta. – Megy! – mondta Kicsi. A számítógép már is jelezte, hogy anyag érkezik. A hatfazon képzett testőrök, öreg rókák, 40-45 évesek, mindegyikük legalább 12 éve védembereket. Profik, az egyenfelszerelésük álló mellény, AMX rádió, ami egy apró fülbe dugható hangszóróból és egy csuklóra erősített mikrofonból áll. Van elemlámpájuk, zsebkésük, könygássprayjuk, mindegyiküknél van egy bilincs. Egy Glock 17-es pisztoly, négy tárral és úgynevezett háttérfelszerelésként, amit csak szükség esetén használnak, van egy 15 kilós golyóálló mellényük és egy Uzi géppisztolyuk négy tárral és két belli M4-es sörétes. Röviden ennyi. Bővebben az anyagban, amit küldtem neked. Köszi, kicsi, nagyon meg vagyok veled elégedve, mondta szony. Kicsivel mindenki meg van elégedve. Az a helyzet szonja, hogy bár nem rég ébredtem fel, már megint kezdek nagyon álmos lenni. Azt hiszem, éjfél felé elmegyek aludni, úgyhogy ha akarsz valami létszi még éjfél előtt. Oké, kicsi, ha nem élethalál kérdése, nem foglak zavarni holnap reggel nyolcig. Így jó? – Megteszi. – Most van még valami? – Nem, most nincs. Köszi. – Nincs mit. Most pihenni fogok. Megnézek valami jó filmet. Még nem tudom, hogy mit. Leugrok a tékába, és kiveszek valamit. – Persze. Kicsi nevetni kezdett. Biztosan nem valami IQ csökkentő Jean-Claude Van Damme filmet. – Ismered ezeket a filmeket, ugye? – Tudod, mindegyik ugyanarról szól, és ugyanolyan a reklámjuk. Kicsi elváltoztatott hangon folytatta. Senki sem tudja, honnan jött. Senki sem tudja, hová tart. Senki sem tudja, miért csinálják ezt a filmet. Szonya felnevetett. Kicsi is kacarászott a vonal túlsó végén. Nekem ugyanez jutott eszembe a Godzilla első 15 perce után, mondta Szonya. Meg tudlak érteni. A Naiman fő monitorán villogni kezdett a Volvo sofőrjének mobilja, jelezvén, hogy beszélgetés folyik rajta. Bocs, kicsi, de most dolgom van, mondta Szonya. – Majd kereslek még éjfélig, vagy holnap reggel, és akkor folytatjuk? – Oké, okay. szia, Szonya, és jó munkát! búcsúzott kicsi. – Neked is? Szonya bontotta a vonalat, és ráadta a hangot a nájmarra. Tam! – mondta a férfi. – De a képek megvannak? vannak? – kérdezte egy számítógéppel eltorzított hang. – Igen, már futtatjuk őket, de még semmi. – Rendben van, és mit csinálnak? Szonja beszélgetést egyetlen gomb átirányította a 720 és hangtisztítást kért. Egy mesterségesen eltorzított hang megtisztítása tulajdonképpen dekódolás. Oda csődítették ezt a Csikkó nevű meg a bandáját. Megérkezett egy tetováló is, akit nagyon sokra értékelnek. Fantomképet fog rajzolni a három ázsiairól, hogy fel tudják kutatni őket. Mire készülnek? kérdezte a torszhang. Meg akarják őket öletni? Helyes! Legyen rajtuk! Értettem, uram! Értesítem ha változás be! Rendben van! A vonal megszakadt. Szónja a műveleti számítógéphez fordult, és várta az eredményt. A gép megállapította, hogy milyen jellemzőkkel bír a felvett hang, vagyis milyen séma alapján lett eltorzítva, majd a saját mintatárából kikereste, hogy melyik hangtorzító szoftvert alkalmazza ez a módszer. Az NF2-es szoftvert a japánok dobták piacra 98 közepén. Az NF semmi egyéb, mint kísérletezés az emberi hanggal. Egyszerű játék, ám jó néhány titkos szervezet lecsapott rá. Az NF2-esről részletekbe menő pontos információk álltak a 7020-as rendelkezésére, melyek alapján az eltorzított hangon visszaalakította. Valójában nem visszaalakításról volt szó, hanem torzításról. Egy torsz hang tovább torzításáról, aminek végeredménye az eredeti hang. Szonya elindította a felvételt. Már az első szónál tudta, hogy kivel beszélt a Volvo sofőrje. Kenneth Falberg. Hát persze. A limuzin jeladója csak helyzetjelző, a mikrofon pedig biztonsági okokból van fent, hogy elég legyen egy szó, és már megy is az erősítés. Felkapta az asztalról az IV ezres telefont, és összekapcsolta magát Niki és Francisék telefonjával. Álljatok le, akció lefújva, Kenet Falberg végzi a megfigyelést. Ismétlem, akció lefújva, Niki, tér vissza a Hilligrove-ra! Francisz, ti menjetek a garázsházba, és várjatok a kocsiban további utasításig.